بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قوله الانفال لله والرسول فاتقوا الله واسلحو ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين سوره انفال مدنی صورت تے انفال و توی زکر استو بیان دا انفال و دیور کی انفال دا غنیمت قسمونو کی و قسم و او قسم او صورت بدر متوی زکر دا بدر واقعات او حالات پا دی صورت کی زکر شوید مصحف کې اتمو نوزول کې 88 نمبر پسې سورته بقارنه 838 داوا دا او دا مقصد د دې سورته القتال فی سبیل الله د الله پلار کې جهاد کول рабоته موناسبه مخک تشجیب تبلیغ نو دلتوش تشجیبا قتال او جهاد یاداسي تعبير دي کې دي شي چې مخک مقابله د مشرکین او کفار سره په جواب نو دلته پټورا اځ جهاد او دا جهاد بسنان دې <تصفح> مګي صورت کې اختلاف او تفرق د بني اسرایل ذکر کړو نو دې صورت کې اصلی اصلي حزات بينکم تفارق مکه وای بلکې اصلاح او خپلマンス کی یا مخک امر په استم او اتباع د قران او مؤمنان ودا اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا ندلتا حال د مؤمنان او وقت سمائل قرآن یا وقت استمائل قرآن قرآن چهوری نواغا وقت کی ددوی حالت و کیفیت سی اغیدل دلته بیان کرده ازاد تتلا علیہم آیاتوهو زادت هم ایمانا اصوصیات و امتیازات یو خدی صورت کے اوامر سلاسری ابراش فتق الله واسلی اصاد بینکم واتی اللہ ادیبان ارس قوانین بنا کڑی دارن صورت ممتاز دے قوانینو د میدان جنگ صورت ممتاز په بیان د تقسیم د غنائمو غنیمتونو تقسیم دی صورت بیان د خوب د نبی علیہ السلام 43 دی وبلي دلو بیان د واقعي د غزوه بدر دارنګ وادا د احدر طائفتین لکم دد ورډلو کې بیاو استاد سکي په نسب ابراش حاصل سورت سورت کے بعد دو دعویدی سورت کے یو دعوا دا کتال فی سبیل الله او دویمه دعوا الانفال لله والرسول یا و انفال اللہ والرسول په ایک آیات کې او ایک تالیس کی ذکر دویمہ دعوال قتال فی سبیل اللہ دعون تالیس آیات کی اول دعوی دا پارا دیارلس اللہ تو الانفال اللہ والرسول ولی دی دا اللہ و دیارلس وجه او دویم داویہ القتال فی سبیل اللہ دا بارا کے دیارلس قوانین دی. او د سورت اول اخر کے صفات المومنی مزا دا تول سورت لند خلاسد او تول سورت و سرو لگیت. دو دعوی اولا نفعل اللہ والرسول قدید دیارلس اللتونہ دو امال قتال فی الله دا دائید پارد دیارلس قوانین اولا و خرکی صفات المومنین دغه د صورت کې د نوی اراش البته د یارلس قوانين د جهاد چې کوم دي هغه بیا په دوهې صوبانه مشتمل و قواعد د میدان جهاد او شپق قوانين د امیر جهاد نو شپغو د یارلس د صورت ابتداء د بتور تمهید دا سلو ریاتونو کی دریاو امیر دی چې دا شرایط د قتال دی فتق الله واسلیو ذاتبینکم واطيعوا الله ورسوله وان كنتم مؤمنين یو تقوى دیم اخلاص او اسلام او دریم اطاعت دا شرایط د قتال تقواوی اخلاص او اطاعت د امیرینو بس جهاد کې بیا کامیابی راځي او بز صفات د مؤمنانو دي اغایو وجلت قلوبهم دویم تولیت علی آیات زیادت و ایمان درهم والرب بیمه توکلون سلورم یقیمون صرا بنزم و مما رزقنا ینفقون دا در شرایۃ او دا دا صفات دا مومنانو منم مجاہدین و صفات مجاہدین و صفات بدئی دا صفات د مومنانو دے دا پارا ذکر کری دی چی دے روستو قوانینو باندے عمل الاراضی چی کل مومن که دا صفاتی مجاہد کی نو پتا قوانینو بیا عمل اسان جشی او سلوره مع یاد کې به شارت تی او حکوم د ولای کو ملمومنونه حه له هم د جااتتونې درب هم نو دا سلوهاتونه د صورت تمهچ بیا به په دا باندې خبره شروع کی یونهکهتهپوس کو ایستان عنیل انفالې په باره انفال کې د انفالو سرسه کوو نو دعوه او نن نه راول قول ورته الانفال لله والرسول انفال دا د داد الله و د الله د رسول د اختیار دی لله په اختیار د الله کی د ور رسول او رسول به تقسیم دی دا مطلب تقسیم به پیغمبر ک او حکم به پکې د الله چلی ابو رست راشی التقسيم تفصيل بیرایج زکه نبی علیہ السلام وئی انما انا قاسم والله یوتی ورکون کی اصل الله دے زغه صرف تقسیم کو نقلل الانفال لله والرسول انفال او حکم دا الله والرسول او پیغمبر به تقسیمای ونیما توالی سر در الفاظ استعمالی غنیمت مال فی و انفال غنیمت را د چ په جنگ سره حاصل شی جهاد nabat kafirun ni wlish دا غنیمت د دې قانون رسره روان دی له سم سی خمس د پیغمبر او سلور به مجاهدین او تقسیمی او مال فی چ کافرون لاسترای شهو بغیر جنگ سلوش بغیر جنگ لاسترایش جنگونیش لکبنو نذیر چې لا وطن شور سپاتې شو بغیر جنگ انفال جمع د نفل دا غزياتي مال دوی چې به توري امیر ورګی دان انفالی در د در غنیمت کیسی اخو بیالا دا خو امیر مسلا نووی اغا پلان که مور چا چا قبضا دونو باولا ورکم انده دا بطور انامی اده اخو پلیسین علاوه د شجاعت با حادره دا وجی ورکی یا سا اعزاز ولا ورکینو دام انفالو کرایجی اعزاز لکه زمون دی حکومتونو کی که نا پاکستان که نظام دی دا نشان حیدر دی دا شجاعت دی دا امتیاز دی دا, دا کسمان دیتا انفال وی دا دا انفال و زیل کرای چی سا تغمی سا حوصلہ بزیوی دق انفال خود دلتا تی مراد انفال و نبا دا غنیمتونهي زکر مسته د غنیمت په عنوان تقسیم را روان د عدالتوي کنه لله ور رسول غنیمت د الله په حکم ده او تقسيمي رسول الله کوي او کنه د انفال عدالت مرادو مغ دريم کیسه منفلي غي زافي نو بهم ټیک د کنه الانفال لله د الله د طرف ندي او رسول وي ورګي دا اعزاز رسول چاله ورکي یا چا کارنامه مکړی د امیر کار دی رسول مراد به بیا امیر شي امیر کار د وخت کې چې کم سړی دا تمغی او د اضافی مال او د اعام مستحق دی ف تقل الله پس د الله اویېئ واصلی اوزا او طببع کوم او اصللو درستکیو کې فپل منځ کې درست که خپل نیت یا جوړه خراول په خپل کور کې پل کورنې کې جوړه خراول تقوا خو ایمان شو بس او تقوا د حرامو نه راو نه ساتل له به جهاد کی کامیابی راځي واسلیو ساتبينکم ذا تبينکم درست که خپل نیتونم نه اخلاص د زروش او یا واسلی وزا تباینکم جوړا خراواله پخپل کورنې کې اختلاف مو پیدا کوي ځکه میدان زیاد کې اختلاف نقصانی دی او هود کراغ سر سره اختلاف نقصان وش نو یا اخلاص ته اشاره ده او یا خپل منس کې کورنې کې جوړا خ ته اشاره ده خپل مخت کې جوړ ساته وا تی اللہ او رسول او تابی داری دا اللہ او دا اللہ دا رسول کو درم اطاعت امیر او تے امیر ان کو مومنین زکہ چتا سو مومنانی مومنانی دا دی خبر او خیال او سات دا در شرائط شو دا پار دا قتال جہاد تقوی ایمان اخلاص او اطاعت امیر اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دَوَس دَا مومنان و پینزو صفات لِت ترغیب دا صفات زان کے پیدا کی دیدہ پارا چې دا صفات کلئی نُرست دا جہاد پا دے قوانین و عمل کے دیش اِنَّمَا الْمُومِنُونَ يَقِنًا کامل مومنان الَّذِينَا خَلَق دَئِ دَا دُكِرَ قالچه وریاجی ورته الله الله یا یاد الله حکم وریاجی دا الله حکم داده نو وجلت قلوبهم یریگی د دی زړونه د الله نه د الله نه زړکیار راځی دا الله یرب کې دا کد الله خوف نی هر انسان بیا اتحاد نشی کوله اخلاص نشی پیدا کوله تقوا نشی دا وسته نو دا الله یره خوب ضروری دی وجلت قلوب ذکر یاد الله ذکر دا الله یاد او یا ذکر الله دا الله حکم ومتمختی الله دا وی نو وجلت قلوب یریگی د دې ژوند دا, دا الله یاده حکم د مخالفتنا مخالفت نه کوي و اذا تلیت او کله چلو استیش بدیبان آیاته آیاتو ده الله نو زادتوم ایمانا زیادت ای ایمان دا خبره ول ایمان زیادت کی زیادت نو مراد اثر خارکه کدل خارشی اثر د ایمان د ایمان اثر خارکه کی زکه ایمان تصدیق قلبی له نو زیادت نقصان بگی نه راضی نو مراد بسی د ایمان اثر ایمان اثر سے عمل کنا دا مطلب قران بیانیږي نو زادت و ایمان د غا سره ښکار شي نه عمل پیو کی سره ښکار شي بار راجي او یا ته کمال ایمان مراد ده ایمان کاملیدل کمی ته نه خو کمال راجي کله چې لوصل شي په دی باندې آیاتو یا تو نه د هم ایمان کامل شي دو دې ایمان ایمان ای کامل شي والله رب و دی و او په خپل رببان یا توکونه دي اعتمادم کوي نو درم س پې د تول تولو اعتما د پالله زیاتي او څلوورملله نه دا خلک د یقیونه سوه په بندې د منځ کوي عب ې بندنی او پم و ما دغ سرهغناو چېمونږ ورکړي د فقونه خرچ کوي مالی بعدت دا پ س پ نولای که دا کسان هم المومنون حقا دا مومنان دی پاخ مومنان دی رشتنی دا اصل مجاهدین دی باز جهات کئی او دا جهات با اصولو بچلی لهم دی دا پار درجات درجی دین دی در بیمپنیز درب ددوی و مغفرتون و مغفرت دا گناونو دی و رزقن کریم و رزقم دی ازت من یا دنیا که غنیمت مراد اللہ با غنیمت ورک رزقن کریم اور حدیث کے راضی کنا نبی علیہ السلام وہی چے جویلا رزقی تحت رمح جویلا رزقی تحت رمح زما رزق اللہ زما دے دی نزی کی خزانہ زہ نزا بزاو استعمالو مال بال رزق راق یعنی جہاد کے غنیمت نور رزق کریم غنیمت او یا رزق کریم جنت کما خرج كربكم من بيت قبل حق ونه فريق من المؤمنين موویلوا دوتاوی یو الانفال لله والرسول داغی بلا بروس دا ذکروش دی بل داو بر استوراج د دې داوی د یار لس التونی انفال الله لولی الله بول تقسیم غنیمت انفال مراد غنیمت دا دې دی دیار لس انفالو اول کما اخرجک ربک من بیتک بالحق مکه سره ولګوا ویل الانفال لله والرسول انفال بدالله په حکم او پیغمبر به تقسیم ویل د اختیار الله سره ده وی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ده الچ څنګه چې دا اختیار د الله نو د انفال اختیار هم د الله ده لتون بټول لګو د غسر د رسولت دا چې ونلګین بیا د مناسبت پتن لګي کما خرجک بیت ک دې سم مطلب ٹھیک ده واقعا بدر بیانای خو مضمون سره نه لګي نه ولګي قول الانفال لله والرسول انفال با په اختیار د اللی د انفال اختیار ولی الله له دې کما خرجک ربو کم بیت سنگ چ د کورن استوی دا اختیار د الله نو د انفال اختیار بم د الله کما خرجک او دا داغه ته اشاره ده بدرتا کما خرج کړه کیسه چې څه سوی تعالی ربک ساره ممبیدیکا د خپل کور نه د بل حق په حق حق جهاد یا حق نمرات حکمت ته سوی ممبیدیکا د کور نه د بل حق په حکمت سره د کده الله حکمت چې کافر ضرباندی وي اگر شیدی خو دا قافلی تلی و این فریق من المومنین او یقیننی اوڑل دا مومنانونا لکاریحون اغی طبعی طور دا بدگن دا طبعی کا راهیت تے خوا طبعی کاریحون طبعی بدگن بغیر اسباب و سنگ نو دا طبعی کا راهیت تے مطلب نجا غی جہاد خنگان او یوجادیلون کا باس اکاو تاسر پی الحق پا بارد دا دی جنگ چیرا بغیر اسباب و سنگ بادا ما تبایا نا پس تاغه چې دا جهاد و تا مخام اخکارا شو جهاد پر مسلط شو کنا او چو رسیدل بدر تا خیال داو چې مو قافل لطا نیسو لطاو او آغا مخی تا جنگ مسلط شو ابو جهل دی رو رسیدل نا چو قتل نا دی رسول الله دا خو بغیر اسبابو کنن سڑی تا شلیسی نو خاماوی سنگ جنگو کو کاننا گویا کتوی یو ساقون الالموتی دی مخکې کولې شو ووټ لې شومرګتا وهم وینځرون او دی ورتا قاتل صحیح خبر اخکار امر کو کنه چایې 1000 مسلح راغلی دی او دی 13ستی نوخکارخ کارې جمرګ ورو روان مسموق بنيول کی ګمړکی ګو الله وي دقه د کورنې استل د جنگ د پال زمای اختیار او د غرنګ د انفال او د تقسیم اختیار وم زالې الله با ته چلو خیدا سي تقسیم کې غرو سورا شي لسم د اللَّهُ الله احدة توفت لَكُمْ لكم دو ملت انفالو ا اختار د الله سنګه چې دا وا د تو سره الله کلیوه چې د دو ډلو کې به یو ستااس مقابلره ک راوللم نو سنګه چې دا عد اختیار اختار ده الله نو د انفالو تقسیم بم دلي د اللَّهُ الله کله چې واده کل سره الله دة توفتې د یو دغ دوړلو احدة توفت. یان نه لکم د یو ډلو وسه مقابل کی دا ویل شي چې د دوو ډلو کې با یو استاد سمقابل دراجي یا ابو سفیان ډلا قافله ابا نیشه او یا د ابو جهل ډلا ایسر بم جنگ راځي او تاسو څخه خوغوله وتودون تاسو خوغوله چې نه غیره ذات شوکتي غیر دبدبي واره ذات شوکا دب دبا مراد تدل تا اسلحا غیر اسلحی والا غیر اسلحی والا تا کونو لکو مغدستاسو مقابل شی تا سوئے دا بغیر اسلحی مطلب قافلہ لاسترائی شیز کم راغلی قافلہ د پارے ہو جنگ اسباب سامان خمونه دا روڑی تیاری نشت نو دا قافلہ مونگ تا مختشی غیر اسلحی والا مونگ تا مختشی نو دا بخی خبل طرب تا یرید اللہ ہو ارادل ر کی ثابت کی حق به کلماتی پخپل حکمونو باندې پخپل حکومت دلته مراد سری عوامره جهاد به پخپل حکم د جهاد اغه حق ثابتول غواړي و یغتا دابر الکافرین او فری کی مون د کافرو الله و تاسو تیارې سر نه راغره زمو مقصود د غلطه حق ثابت کم یو حق الحق ای الای الحق حق اعلیوش واخ حکم د جهاد سره ويقطا داير الكافرين او د کافرانو منډو باسي او يا تمردار کړه يا وي قيد کراوس ليحيق الحق د لپاره چې ثابت کی الله حق ويبتل الباطل اور وان کې باطل ولو کرے هل مجرمون اگر ک مجرمان د تميز بدګني فلاوي د تميز براولم استسغيثون ربكم دا دره ملت اوس میدان ته لو درېدل دګ چې طبعا د ګران کارو خجهات خو مسله شو د الله د طر نه نو بیا الله نا فریاد جڑا خوکله الله سره سره امدادو کې غییسون رببه کوم کله چې تاسو فریاد کو خپل رته ت غییسون طلب غس من الله د الله نه امداد غستل کله چې تاسو فریاد کا امداد اخپل ربنا لکم اللہ قبول کو یم دا د موس خپل رب نه نو په سجا بله کوم الله قبولکو دا فریاد حاجت پورک او انی محمدکم اے وا قال انی محمدکم وی وی چز تاسو سره امداد کوم به الف مین البلایکت پس زرو فرشتو مردفین یو بل پسیر علی غلی شوی یو بل پسیرات لونگی ډله ډله بخاری معنا کې مردفین دا درتیف نم د ردیف یو بل پسیر ذکر او بل بخاری معنا کوي چه فوجان بعدا فوجن ډله ډله دل دلې فرشتي بارایش نو دا امداد څنګه د الله اختیار کېو الله امداد وک وکړه نو څنګه د امداد د الله اختیار کېو نو دغه سی انفال البم د الله اختیار کی دا د نبی علی سلام جوړو فریاد چې په چبوتره باندې ولاړو محکمې ما داسې نقشهونت خولې او الته جړل او صادرت پریوت او نبي عليه السلام وي اللهم انت حلق حاضر اصحاب لم توبد ابدا دا کدا ټولګه چې ما تیار کړې ده میدان کې مې دا ده زموږ ټول مهنت ته مکه وو مدینه نو چرته دا هلاك شي ست عبادت به چرې مونې شي زکه چې بل شري بل امت نشته او نه بل پیغمبر شته واز ختم بشکي سب ختم نابو بکر صدیق رضی اللہ نو سادر روچت کو ورتوی حض و کل آن اید اللہ پیغمبران. تا چھ کم جڑا فریادو کو نو زماز رت سری کئی چھ بس اس با امداد کئی وما جعلہ اللہ نو گرزول اللہ دا اللہ بشرا مگر ظاہری خوشالی دا فرشتے برائشی ذر زر. زر راغلے وے نوے چاوے راغلے وے سو کوئی نو گورا دے سرم وما جعلہ اللہ اللہ بشرا زیر دے سرم راغلی دی خدا خاص آداد زر دریزر پینزه ندی. ولی تتمین نبی قلوبو وکم یو خو ظاهری خوشحالی و دویم ولی تتمین نبی قلوبو کم دیده پار چه مطمئن شی پا دیستا سجورو نا اگه باطینی خوشحالی مرش او نور قانون خدا ده چه ومن نصر ایلا من انده اللہ من نده امداد فتح و غلب مگر دا الله دا طرف نا دا اللہ کئی فارشتي راشي کرا ان انشاء الله بغیر پرشتوم کولی شي و من نصر الله من اندل ان الله بشكال العزيز زورور و حکیم حکمت والا ر از یغشی کوم النواس د سلورم علت کلاچ پټ کړه تاسو لره النواس جوټه او پر کاله امنتن امنتن د امن منه د خپل الله تر د الله تر ربنا پتا پر کالي جوټه رااله و ينزل علیکم من السماء ما او راغې ورولی په تاسو باندې ووب د بره بر نه وبه لی تو حره کومبي د د پااره چې پاک کې تاسو پهې وبه یو زیبان کومې سر شاطان او لري نو تاسوونه سط د شاطان لی یار به تاالله قولو کوم او مضبوطواې را وې ستاسو پهځونو کې پدی د توه سره یو سبې ت اقداام او مضبوط کې پدی دی سره قدمونه دا جوټپ رال دا ځکه پرشانانی وه پرشانانی دا ده. که مخته دشمن دې مصالح دې گند دې دې تعداد کم دې بغیر د اصلي د غمر اسباب نشتا نو سړي باندې خامخه پریشانی راشي مقابله سخت نو پریشانه ده وجنا الله رب العزت په دې باندې جوړ راوستا ښه بس پر کاجی پیرال صاحب وي توري لاس صلی الله عليه نو توره بميرا ټینګول بیا برانه غور دې بس کله سړي لاس کې شي کنه نو جلا سي اوله جوړه پیرازينه غلاس نه شي غورزي نو درغے حالاتیو ہنکہ جوڑے تارا خوف درغلے دو نو دقی غشی کوم نواز عاص پر کال پیرا لے جٹا امانتن دامن مین ہدا اللہ دا, دا تڑ اپنا دے پر کالے جوٹے سرا ذہن او دماغ paramagnetic نو پریشانی سچ ختمش دو جنالوی غم پریشانی چی سړی دشی نو علک کمش اجیسو برده ویخی نو بزده دماغ که آغا شی خوب سر آغا شی کمزوریش کمش نو دقا پر کالی را چې څنګه اختیار داللو نو دارن انفالم دالل اختیار وینا زلالیکو من سمای ما بلکار دوش چی دشبه بارانوش وجه داو دو چی کلبه در طور نو کم طرف ته چې و او کم طرف ته مزبوط اسمکوا هغه بوجهل دیونه وا, بوجه دی وا اچو رسیدل د دماغ کې رسیدل او بوجهل اچو قتل میدان ته نه سې زیږیونه او بومروي ستربطه شو او دې طرف ته چې د اسمکه هم هغه مضبوط اغه وا او, او د توري جنگ کې دې چې د خپو زور واړی کنه گذار بکې نه خپل بد اعلان مزبوطه لای او دې خانویله سلام صاحب چې واه طرف شګلوړې وا اسمک هم شګنه د وبم وبم او د شپې د اسیو شوه چې بازو مسلمانان تا د غسل ضرورت شو احتمال شو جنابت راغرهو دامیو پریشانی ونه الله د شپې بارانو کو باران سرا دایګه سخت ازمکه خوري نه ایبان چې باران شي خټه شي ګن سره پکې خوېږي او دې خواشه کې باندې بارانو شوناکلکش او کم ډंडونو منډونو د وونډښ رواابه کرام غسل وو تنظیم امش نو ينزل عليكم من سما برنیو بو وروری سلا لیو طاحر کم بیهی دید چې چی پاک کی تاسو پده او دسو غسلو که دویم ویو زیبان کم رسد شیطان لری ری کی تاسو نا واسوا صد شیطان زکا کلا سڑی جنابت کی نو زده مطمئن نی او چکن غسلی کی نو بس فیراشی زرم مطمئن ش نو شیطان واسوا صحت مشو پده بلو یرب تعالی قلوب کم مزبود کی اللہ استازون پده تو حارت کله تو حارت کې نه سړیدا سي مطمئن ني کله تو حرات را شي به زړ مزبوط بل ويثبت به الاقدام کلک کې په دې باران سره 300 قدمونه زکه غسمه کلک اشفنو قدمه مزبوط ایذ یحربک الملائکه انی معكم فثبتوا الذین امنوا پین زمیلت پین زمیلت داله وګوره الا فرشتو ته ستاسو د تایید او د نصره حکم کړو څنګه چې دا حکم دا الله نو دار او سو مال غنیمت هم دا الله د اختیایز یو هی ربک کله چوهی کړي کل و ساره بل الملائکه د پرشتو تا چې انی ماکم انی ماکم زتا او ساره فرشتو ته وای ها یو ماندا فرشتو ته وای کړه چې زتا او ساره منو لاړ شه په سبت الذین امنو مومنان کله کې میدان کے. یا انی ماکم ایو هی ربک الملائکه وحی اکڑستا رب ملائکو تا چو قولو للمومنین وای تووائے الله اللہ وی انی ماکم زتاو سرم فسبتو اللذین آمنو او کلک کلکک مومنان په جنگی دا ای مرگرتیاو کی پتشو کافر اگر چی ڈیر دی فسول کی فی قلوب اللذین کفر روبا زرد چوبا غردن پزرنو دا کافر کیا روبا روب فزریبو نوو خی دا کافر فزریبو وخی کافر فو دا, پاسا دا سٹونو، سٹونو سٹونو فو فو دی سٹ پا کنا؟ دا دا نوخار چار سا د سو سټ سټونه وای پهه پښو کې وي که نه دې سټ په ګاندې وې پوه شو ګاند پیژې نه.ه دا نوښار چار سرې د خلک پوه شوي چې سرته و دا تا د جوړه ګاندې نه پیژ دا سر دی پوه سرون وړه. دا محوره د زمون س په د گاناندې ووهه د ته سټ ګاند و په د قضې نو فې و پهقل وخیدې د سړ په ګاندو دوی د پاسه د سټونو او وزري و مين هم وخیدې د دوی نه کله بنان هر هر بن بن بنه ټوکړې ولی ذلک عذاب به انه دیشا قلا ورسولا خلاف کړو د الله د رسول شاق اللہ و مې شا قلا ورسولو څو چې خلاف د الله او د الله د رسول کینو فین الله به شکا الله شدید العقاب سخر كونګه د عذاب دې زارکم دارنګ بیتاسو کافر ہوتا وای دارنگ بیتا سو معذب دارنگ بیتا سو شرمیدله فزوقو هو وسکه داسه زاد دنیا کې وان للکافرین وبشکه کافرانو د پار عذاب نار عذاب د اوره خرت کې دنیا کې دا ذلت شو اخرت کې به عذاب یا ای الذین امنو اذا لقیتم الذین کفرو زحفن فلاتولوموا الادوار بین الذنتون فانفلو بما دعوا قتال فی سبیل اللہ دا قتال فی سبیل اللہ دا پارا دغیم دیارلس قوانین داوه دا قتال 39 کې دروستو اسی پاریا اخیرکی وقاتلهم حتا لا تکونا فتنه جهاد کاه و یکون الدین کل للہ چې دا اللہ د کلمه ایلوش د دین غلبراج نو دې لپاره سې لټون دي دا قوانین دي شپږس دا ديارلس ديارلسو کې وو د میدان جهاد او شپک د امیر جهاد نو بس ديارلس نام شه اول قانون د میدان جهاد یا یو اولذینا من ایمان والو اذا لقيتم الذين كفروا كلچه ملاقاتو که مخامخ شه کافر سر زحفن په غنه کې لخر کې میدان جنگ لخکر مخامشی پګړا کې پلخکر کې نو فلات ولوم او ادوار مگر زوی دوی ته شا غانی پښاتې ختمه کوي پښابه ديختنی دا اولنې قانون ده په دا میدان جهاد چې میدان جهاد کې با پهادرې شجاعت خایا او ثابت قدم بو سه میدان بپرېدنه د بنیادی اصول میدان باندې پرې ولی بیرو سویلی یو پلس او مقابله کې د یو پسنی نو یو په دو خو میدان به پرید او دا بنیادی اصول مسلمان تهکم دا د میدان به نه پرده. دکه کله میدان پرې خوستلو شي نو بیا ګټی نکی کې ګټه په دی چې میدان سړی پر دي د مضبوط خبرهوه. او دا شی په کې پتهته میدان نفرې دا په نظریه کې نظریه بنیادی شي عقیده نو مسلمان یو نظریه د نو زه ور میدان به نه پر د. او داستی سوک نورم نظریاتی خلی که یا میدان نپری دیو جنا دا یا لوی مجاهد دا وانستان ما تا خبر کولا اوی مونگ دا په پا وقت که روز خلاپم جیهادو که امریکی سرم امک فرق پاغی او دو که داو چیاغ بلا بچی په نظریه جوړو کمونستو کن نظریه وان غلط نظریه دا خو نظریه دا کمونستو وی دای فوجی چرته میدان نپری خو روسی عرامی نپری خو او دا, او دا سیمون اویش کنه همدقس و والا او اودا امریکایان ګولې و سرخوا کې دی چغی سورو کړلک لکه دا خزو ولې نظریه نیشت نظریه بنیادیشه نو دا جهاد د میدان جنگ د ګټه د پار اصول خبره میدان بنپره او میدان نپره خو صرف نظریه کې په ایمان کې نو شاکاوې بنا میدان بنپره د تښته بنی ولی تښته چې د روسو ګونه کبیره ده کبائر او کشمیر له شی حدیث کې کبائر او گداغ گناه کبیره د چې میدان پری ډولت قرانم وای او مې وليهم څوک چې اوږر زئ کافر وت یوم زین په دغه وخت کې دوبره خپل میدان پری دي نو فقط باب غضب من الله ده الله په غضب اخته شو او ماوه جهنم ز جهنم ده وبئ سلم ډیر بزید ورتلو ده او ګورای سدا ان الا سورتو نمستثنائی او وقت که میدان پر خوصل بیا خیر دے نا دو سورت دی شاگر زول غزب او جہنم دے الا متحرفا شابنگر زی مگر خیر دے الا مگر متحرفا لے قتالن چچل او ہنر کون کیوی جنگلا او متحیزا یا پنا اغستون کیوی لا خپل پلیڑا لیتا دو سورتش میدان بپری دے نه د دشمن سره چل کے لبیا سئی سنګا ادا چیل پویشی چیل کا کسان خو غن دی مقابله یوازین شم ګولیو ګیر شم نو څوک نو بس چل و سراو دا سی تورا زوالن دونی مطلب چې زه خو بس جنگ نه کوم روان شاوې جوړې میدان نوود روانش دې کې وتا پس یا ډله نه یو قصدو دا ځان پسې ځان لکې کنا بزی او بس راتاوش ویوا دا چالش داوس میدان نن ته اختیاله دوک ور کوي دیتوي متحرف ال لقتال چل او هنر کوونکه د جنگ د پار ا دوک کوي دوهم او متحيزن ال فیات یا پناغستن کی و خپل ډالې تا غیر شواز مقابلن شیکوله نو میدان نن ته تختې دلې خپل ته مرګری او نو میدان نه پره دغه مرګرو سره یو ځای کیږي بیا عمل کوي بیا به حمللك په ق با غض من من الله دغه مخکې سره لګې فلم تختلو هم الله قله یو قانون بایان شو. اوس په ګملت بایان د دغې انفار وفللم تلو هملاکنلهقطله ته ز تهلا تختلو هم تاسو د کافر بدر کنو وجلې په اختیار ولاکن الله قله. لیکن په حقد کې دا الله وجلی الله وجل تاسو سره امدادو کو یا ولاکن نه الله ق له هم لیکن د الله په حکوم تاسو وجلی وو ومارم ته زما ته ولاکن نه اللهرممه ومارهته پ غبره ته شل نوک کړړ زرمما ته چې ته ل کړ ولاکن اللهرممه لیکن الله حقیت کې شل کړړ اوک ردل دا یو فال یو زال بات کې بلی نفی پیګه یو مارمه ته اشتل لینو کړي زرمه ته چیشتل لیکړي او. نو اول نفی پی بی بیا اثبات اصل کې دا نفی د انتها د فیل د و اثبات د ابتدا د فیل نه بس خبره یو ابتدا د یو بل انتها د فیل مارمه دا انتها د فیل زرمه ته ابتدا د فیل نو مانادش و مارمه ته تا نو رسولي دا شګه او خاورې د کافر سترګو ته ایزرمایته کله چې تا د لاس نه یشته یشته له خده وې او کافر سترګو ته نه ورسول ولیکن الله راوا لیکن الله رسولو دا سترګو ته نووي له سلام بدر کې بیا داسې خاورو تلاش کړې او پای باندې یسووی دی طرف ته د شوېشت نو یشتل ستا کارو هو رسول د الله کارو دا مطلب بیا وره ترجمه را مې تا, تا شګې نوی رسول استرگو دا کافر و تیز رمیت کل چی دی دا لاس نیشتی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ دا استرگو تا رسول ہے اللہ رسول ہے دا, دا اختیار دا چاو دا شگی کافر و تا رسول وجل سنگا چی دا اختیار دا اللہ دے نو دا انفال اختیار ممزا چی قولی لانفال لیلہ و الرسول و لیو بلی المومینی منہ او دې لپاره چې امتحانات کې الله په مؤمنانو باندې د خپل تروب نه بلان حسنه امتحان خ یا ابتلا په معنا د انعام میکره وليوبل للمؤمنین دې لپاره چې انعام کې الله په مؤمنانو باندې من خپل تروب نه بلان حسنه انعام ښه است ان الله بشکل سمین اوریدون ګلیمون پوي ده ذالیکم وان الله موینوکیدل کافرین ذالیکم دارنګ بیتا سکلک کله خوседаږي اللہ بے امدادونا کئی زالکم دارنک لکو سے وان اللہ بے شکالا موہنو کئید الكافرین کمزوری کون کے دے چل دا کافرو د کافرو چلونا با اللہ ناکام کئی خوچے تک لکے وئی انتا سفتیو فقط جاکم الفتح دا خطاب کافر ہوتا ہے اوی تا زورا نا کافر چکل راتل المشرکین ندوی ابو جہل بیت اللہ تلا توافیوک او دواگان شوروک او وجهل دعا کولا بیت الله الله منصور احبل فیاتین الله کما دل چتا ته په دی دوډلو کې خوخی یغی سره امدادو کې ادا بوجهل دونه یا غټ جاهل دی په خپل شیخ دونه یقین دی چې په حق ایمه کوم زورد دین را روانه ده الله دا محمد نو دین شروع کړل ته زما خو د بلار نې ک دین ده نو چې کما د خوخی یغم سګه کامیاب یعنی ځان یې دا څو کیسه چې په غلطی بیا دا سينوي خوان په نه چ په غلطه غني بیا ځي نه وای دای ځان په حق غني زکه دا دواګ الله په دې دوه ډلو کې چې کومه ته خو خیفت هاوګ نو دلته فتح شو شومومنانو الله الله ورکړه نو کافرو ته خطاب ان تستبتو کتا سو فتح هو ستنو په غجا کوم الفتح فتح وراره چې الله سو خو خو غلې ورکړه مومنان او ان تنته کمن شوي د جنگو کوفر نه فو خیرلکم د لغوردا او ان توګو کو شرطتا سو واپس جنگ مونږ به د ممنانو داته راو بیا بهو و ت غنیان کوم او هر ېز فده درې کې تا او ستیاو کوم ستاسوډله شنس لکه څنګه چې بدر کې در نکړه ولوو کا سره تګ ک ډیرریې بدرې ډیر وان الله بهشکله معمومنین دا ووکو ماه د اس دی الله الله مع ممنځکه چې الله چې د يا اي والذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا ان هم ولا تتولوا دا دویم قانون د میدان جهاد په میدان جهاد کې با د الله در رسولی طاعت دا چې نه چې جهاد کې شونه بس آزاد شونه د الله در رسولی طاعت ومغسینی د شریعت پابند به میدان جهاد کې هم د شریعت پابندي د کوتای ونه کوي علو امداد راضی علو بدا الله طرف نه فتح رازی. د شریعت پا بندی وی یا اللہ دینا منو ایمان وعلاو آتوی اللہ و رسولو دا اللہ دا الله دا رسول کوئی ولا تولوانو او مورد دا الله دا حکم نوانتم تسمعونا تاسخو اور قرآن قرآن چیزو کوری اگر دا اللہ دا حکم خلاف نه نکای اطاعت کوي ولا تکونو کاللزین زجر او مکه گئی کاللزین پشان دا کسانو مکهګه پښانداګه سانو قالو چې وې په خلی سمینا موږ اوریدلې حکم وهم لا اسمعونا فاوې قبلونا اس په خلی وی لکه منافقان ان شر الدواب يقينا بدترین د جاندارونه زندسرونه ان الله الا الله پنیس اسمو کان د حق دي البكم او ګونګيان دي د حق نه الذين غسان لا يقلون يا قل لنا لري ناراسې مکه کې چې په خلیه وایو مینه نه ولو علیم الله فيه من خيره کالا په دې پدی کې خیر انده سه خیر چې دې کې ایمان یا عبادت شته نل اسمهم خماخه او لوې په د قرآن یا به پکړیو په قرآن خودي کې خیر نشه منافق کزکه ولواسمه هم کې چرته وته ووم رې هم نو تللو اوړي دی و هم او ريزونو شمخ ګرځون کې د منافق دا معاملہ ده نو د منافق تر وی مکه سیاسي بخلوه منو عمل نه کوي دا نقصان خبره ده بلکې عمل کوي اطاعت کوي یا یو الذینا منو سجیب للله قانون اطاعت امیر په میدان جهاد به د امیر اطاعت اعتات سرهبدله دا را یا یوللهیننا م ایمان والله تجیې الله خوکوم من د الله ې رسولیو د پی غمبر دعا کوم کله چتا تاسو را بي لماغ سط یو چستا کوم چې ستاسو پکم دی پکې په کوم شک ستاسو جوند تاسو به جمعدی پاتې کېږيغ تم رابللیو د پی غمبر مع استجیبو للهولې رسولی د کوم لما یو حکوم ل یو ی سر جهاد, جهاد سر حیات تکر یعنی مسلمانان او جون بچ امنش پیغمبر دتا دا جهاد وینو ورزه وعوال مو پوشه خبر منه پا اول زل زکا اول زل چی سڑه خبرو نمنی نروست تی اللہ توفیق واخلی ندالا رسول خبر با پا اول وقی و پا اول زل من الگواری ورن توفیق بدنا سلبش اللہ بین و مو بو شان الله بے شک الله یحول بین المرء وقلبه الله پردکی حائل کیگی بین المرء پمنځه سړی او قلبی هو دا دا داغه په زړه کې د سړی او د زړه اراده ترمنځ وی کله الله حائل شي څه حکم دا الله ول او نه نو بیا الله توفیق وای توفیق غسری کی نا ول زل حکم منا نو توفیق بملاوی او چی چون چچون چرابه کې وکه بس بیا الله توفیق وای بیا وسته نه ملاوی لګربنی اسرائیل حکومت شو د بقاری چو چرای شو کړ توفیق ته غسته شو سال 40 سال کې او د توفیق ملونش نو دا اصول چې د الله رسول خبر راځي نو زره معنی وردا بیا د توفیق اغستري کی داوالو ان الله يهول بين المرء وزوجيه یا دا کنایده د توفیق اغستلونه او یا دا کنایده د ختم القلب نه چ الله ربل عزت بیا پزړبا نه مہوروي او نو وېش کا الله ایله ده جمع کولی شه نه الله توب جمع کېږي دیو جنو حکم عزيز ورمنه ولي الرسول اذا دعاكم لما يحيكم جهاد مرادو چې مطلب جهاد کول فرض شو نو بس بیا نور را سپري ده بیا با جہاد اینی لما بیا جهاد تراده فرض عيني لما يحيكم بیا نو وفل صحابات نور غیر ضروری غیر فرضی کارونه پرخاستل کی دا وجه حدیث کې راتل دا ابو سعید ابن معلا روایت ته او ایمانځکه ولارم نبی رسول سلام راته आवाज وکړه شراشه خماوی له ذخمانځکه ایم نو حتا صلیتو مزو برک نبی علیہ السلام لرا عالم ما یا رسول الله قربان سوی و ما نا کانتا کا تینی ولی ران لجماده توی راش اوتی یا رسول الله زمان زکم نو نبی علیہ السلام راتو یو رتا د الله دا قول نه ورېدل چې یا یو لذینا من سجیب ولله ولر رسول اذا دعاکم لما یحیکم یا بار سپرے دے نفلی منز بپرے دے بیا بیا با د پیغمبر او د امیر حکم لرازی چې jihad پر ځاینش تقیت نتن جر او تخفی او تژل ات جهات کوئ تقف او اویرېږې ځان بچکې فیت نتن د عاب عذابنا نه پس سرا په تر کې جیات تر کې جهات سره عذااب نه ې زینه جهات پرې د عذااب را چې لا توسی ب نه لین نه بر رسسی دغه عذاابلینه کسانو تصل و چې زه م کړړ د می کوم په تاسو کې خاصتن یوااضې. سرو ظالم نا غیر ظالم بم بیا د دې په گرفت کې راځي یعنی تر کې جهاد سره بیا مظالم مظلوم ټول ظالم هر سړی بنی وړي کې چې جهاد ترک شو سګو راځي امه جهاد پره خره نو انکانو خخلکم د ذلت شکار دي دا نه بچ بچي ټول دي یو شان نو دا داسې عمومي عذاب دي نو دا غا یعنی جهاد مپرې ده جهاد او کې دغه جهاد هم شو اتقو فتنه تر کې جهاد مکه نو دغار ابن عربي وای چې فتنه مراد بدعت مداهنت او ظهور بدعتم ده تفسیره الmani والا وای چې وتقو فتنه زان بچګه داغه فتنین لا توصيبن الذين ظلم منكم خاصه چې سرب ظالمان وتنري مطلب ظالم ظلم کوي او ته ظلم خلاف خبر نه کوي نو ورې عذاب کې وځره ته مي لکه سورت عر اف کیو شو کنا اچ چبوا وی مسرت اباج او دارن بدعت ته پمل کی بدعت کی او ته پچھپه نوت کوفت نذ الله توصبن الذين ظلمو منكم خاص عذاب چراته بیا په دې مداهنت تم نیول کی اواله مو پيشه ان الله بشکل شدید القاب سخ ورکون کې دا عذاب نه jihad پری دي فتنه خلاف خبر نه کوي او ذکرو بشارت یاد دا الله نیمت نعمت از انتم چې لږ و مزفونه پلارړ دی کم زوری زمکه کې تخافونهې دی ی تخت په الناس چې دل دوول و کې تا خلق خلک به هم دل دوول اصل کې ی تختف کو خطف ویللی کېږي تختو ته لکه څنګه چ هغه چرګه س کوي د کې دا پر تییک نه ای ایک کار ک داسې په مخک باندې خورري. دیتا وی خطاف وردو که تا سوی چوگنا چوگنا مردی مرغی کا دانا چوگنا لاز پا خلو باندی یو یو ای که کر که خوری دیتا چوگنا وی پختو که سوی اناول غنه سرخا اناول نا تا وره پختو که مغنشتا خا اناول دیتا اناول وی نو تخافونتا سویارده این یا تخطف کونناس چه وان بڑای تاصل خلق ایک که کرکه مم ختم کی دا حاله تو مکه که خوبیان فاواکم زید لدرک مدینه که مدینه تیراوست وای ادکم بنسری و مزوط اکڑه پخپل امداد بدرکه و رزقکم و رزقیم دلدرک منت توییبات دا پا پاک و حلال و نغنیمت لالکم دیده پار تشکرون چه شکر و باسه و آینده بیا جهات تروزه دا مطلب ده یا ای او الزینا من لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم سلورم حکم خیانت به نه کاوه میدان jihad کی به خیانت نی ڈیوٹی دے دا ایکه خیانت مکا امیر والا کړه ته زماړو ګورو وو سر سستی کی نه ان د خپل ذمہ داري ڈیوټه نه با غافل کیږه نا یوا دام خیانت دویم دا دا چې مال غنیمت ته نه ای کی به خیانت نه کئ نو سلورم قانون خیانت باندې کې جهاد ډېر لوی د ديانت شهید د ديانت نو داری وي یا ایو الذین من ایمانو تخونو تخونوا الله والرسول خيانة مکووي الله و الله رسول سره الله و الله رسول سره خیانت ني او تخونوا اماناتکم او خیانت مکووي په خپل اماناتونو کې امانات باندې مسؤل اره تخونوا ابن جریر وي ابن عباس نے نقل کړي وی تخون الله بتر کہ فرایزیه ور رسول بتر کہ سنتي نا خیانت تخون الله بتر کہ فرایزیه دا الله خیانت م کوي دا غدا فرایز او پترکولو او دا رنگ رسول وې بتر کہ سنتي دا غدا سنت په پري خوستو سنت پريدي دا رسول سر خیانت فرایز پريدي دا الله سره خیانت تونهته کوم او خیانت م کوی په خپلو ځې مدارو ډیوټیو کې مالی ې مدارې واله د او دا والله ده نه دا, دا کې به خیانت نهې ته دامانت داسې دا وسی مفوم دی که نه چې د ډیر سراجی اجي مونږ به سامانت سره پیو ټې ده کړی دیسه دا چې چا د سره پیسېی د کې به خیانت نه کوې نه دا وسی مفوم دی ګړه او تخونه آماتې کوم ډی وال ې مدار وههې به خیانت سر ته بر وان وانتم تالمونو حال لاله چې تاسو پوېږ نو خیانت بنی ډیټی به سر ته ری چېهات کې. نو دارګ مال چې کمه والله دی کې به خیانت نی ه نه چې کور ته تیړی وخورې والله مو پوهشان نهوالوکو معلادو کوم فتن دا خلک ص د پاره کوې خیانه د لکه چې مال می ډیر چې سه او سمله یا فیت نه دا امتحان د والام پوشان نما عليكم یقینا دا ستاسو د مالو نه راجم کول او ولاد کوم امينه دا ولاد فتنه امتحان دي او ان الله بشکالا ان الله سراجو رضیم ډیر لوی اجر دي چې په مال کې او ډیوټي کې خیانتونه کې الله در کی او که خیانت کوي په ډیوټي نو کومه ربه ځان را یا دا دا خیانت په کې کې چې میډیر شي بچو لیو نه نه الله لوی دے دا امتحان دے سوالہ بد دی بچو د لاسنی ولیکي یا ایو الذین من یتقوا یا جلکم فرقان پنزم حکم د میدان جہاد ا تقوا په میدان جہاد کې بعد تقوا اختیار وای تقوا سره با الله فتح را ولی دا نه چی میدان جہاد کې مجاهدین مسازات شو چې څنګه ای تقوا بالتمی یا ای او الذین ایمان والا وان تتقوا الله تقوا اختیار کړه د الله نه یا اختیار کړه د الله نه یا جلکم فرقان درب کی تاسو را فتح فرقان بره او فتح و یکفرنکم سیاتکم لري وکي کستا نه مصیبتونه د دنیا او اخرت لا کوم بخنه و کی تاسو ولاذ الفضل العظیم خاوند فضل وې دے و عظیم قرب کل ذین کفروا یسوتوک یقتلوک یخرجوک دوم الا د انفالو انفال الله دی ولی و یمکر بک الذین کفرو کله چې تدویر جوړ کړي و منسوبه جوړ کړي و جړگا کړي و سا کسانو کفرو او چې کفر کړي و سلا لیس بیتو کچ و تړی تا قید کې وای او یقتلوا گه یو وجنی تا یو خرجو که یا تا د کلینو واسي دغه هجرت فغا موقع چې دوی منسوبه جوړ کړي و بس اخر به بدی کیږي دار الندو کې راغوندو چې دې وژنو بس ذکرہ شیطانم انسالی شکل کې بوډا په شکل کې راغلو سردارانه سبابا غم بزما غمراوسته چې کوم امتاز راغون کړی ہے سچل دې محمد د غمرا غلیم ښا رازا بابا تم را سر کېنه کېنه ځانسا اغا مشوري شروع چاویل داسې بوکو چې قید وکو جیل کې وایو چې دی پا جڑاشو بابا قید کوی دن سبا خلاسی قوم خواه دا سی دا با کلی نوی باز اوی خواه زما کلی د دا برای شمال وکارو گوری نسجلو که یقتلو او یقتلو او بی وجنو دا یقتلو که منس که ذکرالو فیصل پا دیش شیو اگر خلاب استا دا تلو قید لو قید کولو یاد دا وجلو یا دا وطن دا استلو دی تدویرون جور کلیو خوایم کرو نا تدبیر جوړو دي ستاده امر کویم کرو الله الله تدبیر جوړ کو ستاده آزاد دی د خلاصو الله تخلاص نو ګور والله والله خیر الماكرین بهتر در تدبیر کوون کو دی نو د دی کافرو اغه تدبیر ناکام کولو او خپل تدبیر الله کامیاب دی اختیار د الله نو د انفالو اختیار بم د الله و اذا تتل علیماتن تو قد سمینا لهنا شاول قلنا هذا دا زجر ده آم او مخالفین او د ادمه تقوا اثر شو وګوره التے وین ته تق الله تقوا اختیار ک کنه اختیار و ادمه تقوا اثر دی و اته لالم کله چلو سلیش بدی باندې یا تون زمو یا تون د توحید یا د جهاد قالو دی وقتصمن مو قوریدلې ده دا موریدلی صدقه بری لونه شاو ک زمو خو خشی لقلنا میسلا هذا مون بمو وایو ده پشان دا کتاب خو مونګم جوړولیش او این هادا نده دا قرآن الا ساتر الولین مگر کسی دا لنبنو دی دا سا کسی میسی دی ویز قالو اللهم انکانا هادا هو الحق دا دادا می تقوا بلا سر دینو دادا می تقوا سر بلداره چه بیازان تخیره کی او اتم اللتم ده دا انفالو ویز قالو کلچی دیوه اللهم الله اللا انکانا هادا هو الحق که چرتوی دا قرآن او دین حق نکه ساده طرف نه نفامته رالی نه را وور په اون بهې هجارهته می نه س کان د عسمان نه اوتن یاراتلو کومون ته به عذاې ن په عذاب در دی ډی به که دا محمد په هقيی نو بسله پهمونږ کانی را ووره بهګوره نه پهمون به کان راغلی ذا به راغلی او د مون ته چې سنووي خمت لمون په هېوو. اللهوره ځانته په خپله خیرې کو فام ت رالی نه هجارته نه کانی ور. الله پی کانی نال تا پی بدر کی توری و ورولی کانو پزه مرداری کلل کنم اوی تنا بی عذاب نلیم جواب اللہ کئی وما کان اللہ علی وعظی ومن تا فیهم دیوی کمون و عذاب ولی نرازی مکاکی اللہ وی وجه پیغمبر موجود دکنم خبر اصل دا وصول دی پیغمبر او دائی موجودی نو الله عذاب ترغا نرالی دا وخت چې پیغمبر او دای او نو او عذاب راشي پیغمبر چې مکینه وته نو عذابونه شروع او دویم سبب د منی د عذاب سره استغفار چې په دې کلی کې څوک استغفار وایونکی موجود نه استغفار سو کوي نو عذاب ناراضي یا دای او پیغمبر موجودي نو عذاب ناراضي دیو عذاب ولي ناراضي کمن په حق په غلطي ته په حق یې نه فهمته راله نه حجارت سما کم نه بارانو ونه شو نو یوامکان اللہ نے اللہ نے دل سزا ور کیوان دفیم پدا سال کی چھ تو پکی موجود ہے پیغمبر ما کہ دے نو ز کا عذاب ناراض پیغمبر توت نو مز بیا عذابون شروع قاطون شروع بیم و مکان اللہ نے اللہ ما زم دل سزا ور کہ قوم استغفروا پدا سال کی دی استغفار کی و و مشرکان استغفار و مشرکین وے کنے ول اس نو و ز مشکان استغفار وے استغفار وی نو دو وجش یو استغفار او دیم ده پیغمبر وجود بخاری کتاب د تاریخ کبیر این خیلی کتاب بخاری د بل تاریخ کبیر آئی کم روایت او دارنگ مسند احمد کم ده ابن کسی روحلمانی مروده ده چه ابو موسیٰ شریزران ہووی چه کانا چین اغوی چه, اغو چه آمانان کان علی آه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو امنو دی نبی علیہ السلام پا وقت کی رفع آهدو هما و بقی الاخر یو امن پورتشو ابلو سمشتا دی یو پورتشو سبت لب پیغمبر وفاج اوس ابلشتا استغفار نو دی دو دو جوابو که پیغمبر موجود دی مکا کی یا تاوس استغفار وائنو زکن راجی و ما لهم وسيل الى الله لا يؤاذبه الله چه سزا بولا نور گئی دا الله سخوا خون دي خام خا ور گئی نو بدر کی دا دے ور کنا و هم یا سدونان المجل حرام او حال دی چی دی بندے خلق د مجل حرام نہ و ما كانوا اولیاء او ندی دی متولیان د دی جماعت دی قوم متولیان ندی یا ندی دی حق دار د دی جماعت د دی جماعت اختیار ندی حق دار ندی متولیان ندی او دی له غیا دی خلق مانی کای سوق دی متولیان او حقدار دی ان ندی متولیان د جماعت نه حقدار اختیارمن د جماعت الا المتقون مگر متقیان ولکن اکثر علماء علمون لیکن اکثری نپویګی نو مشرکان متولیان کی او غی اختیارمن غړي داخې د جماعت مدارق وې خود دینه بل مثلا مالی مشوا ظاهرا نشارتا ادا اگر چې سوق داغه د بارنه له هغه ته و ماکان اولیاو این اولیاو الا المتقون اولیا چاته وای متقون دی ولي سوق کی وی این اولیاو الا المتقون نری دوستان دا الله مگر متقین ولیکن اکثر علماء لمون اکثر نپویږي نو لیوانو ته دا الله دوستان وای لیونی گنه اده دا الله دوستې وای مجنانو دی غذا لادوس ديدا سيد بازو خلکو کې اسې بيجا تقدس او احترام چرته لي ونيو دا بس ولي را سيد له ونه ته ولي وې را سيد له ولي دی دوجنا روح مناني والا دلته خبر لي کلي دا په ديايات ان اولياو الا المتقون وي وي الغلبت وي ولغلبتو اليوم وَيْنَ دَ جَهْل غَلَبَ دَ عَلَى أَنَّ الوَلِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوَنِي دَ وَلِي وَي أَنَّ الوَلِيُّ وَالْمَجْنُونُ هُوَ او يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالْمَجْذُوب أَوْ دَغَنَ تَابِير بَسَکَی مَجْذُوب دَ دَ مَجْذُوب سَی بَلوه پختو کې دا سره مجذوب دکره مجذوب نَوَيْلَ وَنُوتَا أَوْلِيَا وَي اوا غَنَ تَابِير پَ مَجْذُوب کَی چې دا مَجْذُوب شې نو دَ دَ ن apoio khalko کاری aw liya su ke illa al muttaqoon wa ma kana salatu min al bayti illa mukaawat tasdiya swal paydash aw sarad azajar da jumat matawalian duinadi wa ga muttaqiyan muahidini no swal wari da di che munzu na gai allah wa munze qabul na dai wa ma kana salatu um na dai munz da مگر شپیلی او تالیان بجاول شپیلی وال او تزدیع پلکو نوال لگه سنگه چه لو فرع لکان شپیلی وی لسون پلکوی فضول کار ده دقه سه ده دوی ده منز بیعت الله که دقه سه فضول ده اللہ و تا اس عجر نوارک ولی دکه شرد ده ورکه کنا ولی این اولیوی للمتقون او دا د عدم تقوا بلا سر شو کنا چې تقوانی نو منزولا نقبلید نو پځو کوله عذاب اوسکه عذاب به ماده وج کندم تکفور نه چتا سو کفر کاو او دیرو معلومه چې جوړه مکه وره مونږ مونس مونږ پکې شتا چې او لاله کلی د هوjat الله چې شا مونږ شهو نو کانتیو مسواله مونس پکېو مونږ یې کو د خپل هغه مطابق خیال مطابق ان الذين كفروا ينفقون عليهم تخويفم ده او دوی هم جواب چې دیش د مالونه لګي وي مال یې قبول نه ان کلي دينا یقیننا کسانه کوبره کفر کړی وي فقونه دي خرج کيموالو خپل مالونه صد بار له سودان سبيلا دي لپاره چې خلک بن کې دا الله دلاره نه زره چې خرج وکي دا وبیاه تکونه لېمشي په ديواني حسرت او افسوس مې وغلبون بیا دې ناکام او کمزورې کړې شي الای مال لګي خو سبا ور پس بیا حسرتي وسم کافر دازي مالونه لګي لګي وی لګي خو پیسه کار نه نشي مسلمانانو باندې ولګي بیا بیا پاکستان امریکا امریکه وسره امدادو کیو کیو کې الکو ইচ্ছে لري را ساراو کا ثما تکونه علم حسره ثما یو غلبون والذین وکسان کفری چې کفری کړی دل جنم جنم ته یو شرون جمع کړی لیمیز الله <سؤال> الخبیثا <سؤال> د دې لپاره دا لیمیزه مخکې متعلق د چارو سره ثما یو غلبون بیا بناقام شي ولی مغلوب بش ویل لیمیز الله دوی په ولی مغلوبي کیږي د پاره لیمید الله الخبیث د دې د پاره چې جدا کی الله پلیت مشرک منتوي وي د پاک موحدن او یجل الخبیث او اوږرځي اغه خبیث بازو بازي الله بازن بازو سره یوځه فیرکمه نورا راغون کی دوی جمعا ټول فیجلوا فی جاننم وی جہنم ویږرځي جهنم کې مطلب دا ټول خبیسان به الله وی قیامت کې او ځکم او تړل کونه پکونه به وی جهنم ته ورک په ځان مطلب دغه سويوغردونه فاریار کوم اوه جمیع دا مطلبی خدا د پختو محاوره دا د عربی پختو کې به دا تعبیر کی ولایکدا کسانو مل خاصرون دی تاوانیا قل للذین کفرو او ای پیغمبره کسانو ته چې کفر کړي دی ینتو کوم د کفر شرک یاده جنگ نه نو وفر لهم بخن بو تو شما قد سلف داغه سچ مخکی کړي دی مخکی معف ما ایمان روړو وَيَؤْذُكُ دِي بيارو گرځي جنگ تنو فقط مزه سنت اولي يقينا تیري شيوي طريقې د عذابونو د الله پړم بڼو کې سنگي چې اغلم بڼو کې طريقه ودغه سويو کم څه مطلب يعني دیو تباكم او حق پر سرو امدادو او یو غوین تعوذ ناود نوذ قا وقاتلوهم داودا قتال في سبيل الله نو و وسر کوي وقاتلوهم جنگ کوي دیره حتا لا تكن فتنه تر دې چې پاتيني شي تنګول د مؤمنين چې د مومن تنګول د ملک نه وځي هڅه د دې لپاره چې مؤمن تنګول ختم نن مسلمان دنیا کې تنګيږي کنه نو جهاد وکړي چې تنګول ختم شي دایي زور ماج شي نو مسلمان ته بیا سوق په سروست رګو نګوري داران تر دې چې پاتې نشي فتنه هغه نظام د کفر د کفر نظام دنیا نه ختم شي ويكون دینو شي دینو او قانون كله ټول لله د الله د الله قانون جاري شي په دنیا فینن ته کومنی شنو وینال الله وشک الله به ما با سمانیت یا ملونه چې دوی کوي بسیرون لیدون ګره وین تول کو وړې ده جنگ جهاده مون کوي یا توحید نه وړې ده نو فالو پوشه جن الله ها وین تول کچری دی وړې دل وړې دل توحید نه نو فالو پوشه جن الله وشک الله مولا کوم سا مددگار ده ک توحید ده سرنمانی خیر الله سا سمله نیم ډیر خ مولا مددگار ده ډیر خ بچ کوون کې د من ننسیر او ډیر خ ام دادي دی الله خ بچ او خیم دا د دا به د سر کوېوالومان د ما غ من ش دوس تفصیل د انفالو د غنیمتونو هلته سر کې چه چې غلی انفال و الله ور رسول اللهتونه بایدیان کړل تقریاً ته چې دا به د الله رسول وولی نو تفصیل شووکو را کو او دته و خ د الله اختیار دے وا علم و بش انما تاسو حاصل ک په غنیمت ک من شز شه نفائنا لل فاعنا لله قوم سو ل الرسول یقینا د الله لپاره پینځم د غنیمت تو پیغمبر ل د ولی قرب او خپل خپلوان د پیغمبر ل د ولیات ما یتیمانانو ل د مساکین مسکینانو ل د ابن صبیر او مسافر لپاره ان کنتم ک چرتو سامان تم بل ایمانم په اللی نو د غنیمت نو پینځم ده الله او د الله رسولي الله په سکه خدای الله خدا دانو ميدل تبروکن ذکر او یا اختیار اختيار الله نو زک ورنا رسول ته ميلاوي دي ته وي خمس خمس به پیغمبر او ټول غنیمت نو پینځم ايشه د پیغمبر شواب زکه پیغمبر وروستو ذمہ داري دون ډیر شوي چې پیغمبر بیا ځان لگاټا وټا نه شو کوله مسروفيات دون زياد نو شريعت الله ورلا د غنیمت نو پینځم ايشه مو قرار دا به دا سره د پیغمبر و دا د پیغمبر غټ آمدنو د آمدن ذریعہ سوا خمس د جهادونو شروع کې دونه بعد دی پینځم یې سکه به پیغمبر سکول ابدا طریقوا بخاری کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به اول د دې خمس نه جکم براغه جهاد کې یا دا و چې کم مالفه بو یو غنیمت وکړي غنیمت کې به پینځمه او. او دویم بو مالفه مالفه او چې بغیر جهادا فطابه شویوا علاقه و, و غیکه با مس مال جیداد لا سراغه نای نو بیا د او چی پنزه به پیغمبر وا ای که بن با مبا. نو نبی علی السلام د بنو نذیر او دارن باغه فدک و غیره نه خمس او خمس مال ف ہے التو دغین محمد راته یی باغه فدک ډیر لو محمد والا دا خو خیبر سره خواکی بل د بنو نذیرو چې کم غنیمتونه بادشی او مال ف پای دین ابو داوود نبی علیہ السلام سالانا مدن راته کجوری بو که کنه نو کجوری پیدا وار به خرش نو بیا بنبی علیہ السلام لا پیسے را له ابراته نو حق کافی مدن نو د نبی پیغمبر غریب نو خه غوراسی مشهور کړه د تاسو پیغمبر غریب په کور کې لوګه او اور نه لګی دو دا, دا خمس صدقه غنیمتونه روان او د بخاری حدیث ته هم په تباتول پیغمبر غریب د دا کمال دار دا. دویو جن دا غلط اصطلاح مشهور شوی دی چې پیغمبر فقیر دی نه نه نه نه مالدار دی دا یو مضمون د اصل رساله کې راغله پیغمبر فقیر نه مالدار ته ٹھیک ده خو بهر حال زه توسخین بخاری روایت ده ته خیم بخاری توسید مولیان وبویل مغازیو کې راځي چې نبی علی سلام با سالانا چې کوم مدن راغه نبی بیان ولبه د کال خرچه پيوزه ورکو بخاری روایت کال خرچا آه. او سو بیبیانی دی پا دغت پیغمبر پا مدینه که نه مو بیبیانی موجوده نه بیبیانو لا دا کال خرچا ورکول نه دا, دا مالدار سڑی کاری که دا غریب تا سو که بسو کاروباروالی کنینو پلار تره کاکا ماما خوبمینی که ایچه کاروبار که یا نو کری که خزیل خرچا سو نوار یانه ته تمیاشتي به ورکی ها دروازه ورکی د در ور افتی ورکی د کال ور دا ډیر غړ زور لري دا غړ دولت لري پیغمبر نه وی بی بیانول دا کال خرچه په یو ځای ورکی دا والا هم دا غریب دي کمال نه اول به خذل بی بیانول خرچه ورکړه دویم بیا با چې غریب غوربا او غیران دویم به رشتہدارو لا دغه چې کوم وسره هغه رشتہ دار چې شبيه بتالب کې وسره یوځیو شبيه بتالب کې او وسره یوځیو بنی مطالب او بنو هاشم دا د واړه وسره یوځیو شبيه بتالب کې بایکاټ کې وسره دیو یوځی شي نو د ترغورانونو نو د دلوي بيي سوار کو د د دي خصوصيات بیا بی د علي رضی الله نور د سيون والے ايلا ورک د او جن بخاری کې روایت ته چې عثمان رضی هو او جو جوبير بن متعم رجلانو هو شکایت پیغمبر ته کړي یا رسول الله دي عثمان له پلان کې له پلان کې له نو څنګه د هغه تر بوران دي پدق برابر د مونږم د تر بورانيو بردا پلارد نیک اولاد یو نو هغه له ورکه غنیمت کې دا مالفه کې خو خمس کې مونږ نه راکوي نو نبی عليه السلام ورته ااو نو سب کې برابر يې خو نو سترت را سره تاسو قبيله نه کړوي کړې نجيچا شبيب طالب کې را سره نو کی کړې نو خمس کې به دا وي سي اگر چې دربوران مي تاسو تاسو غنيمت کې خپلې سجهاد کې له خو خمس کې ما سره دما پیسې کې سي ولې ذل قربا اذل قربا دي چې نو سرت شوي کم ځای کې شبيب طالب کې ابو نو او ديم بنو هاشم نو نبي عليه السلام په اول بي بی بيان ولا د کال خرچا ديم بي بی بیا نبي عليه السلام پلوخ پلوانو دغه دا رشتہ دارانو لورکړه داینه باد با په معاشرکه چکم یتیم مسکین اسیر داخله کړه داله و ورکله به سونه ورکوله خبره سونه ورکوله ام المؤمنین وای دا سونه چاندی سونه چاندی سوا درهم دینار کنا ایسه ک سونه چاندی وا مونږ په جامونو جامونو تقسیم یو سړی سونه چاندی په جام تقسیمای په کاسو تقسیمای غریبی د هغه د بیت المال مال نه یاد ای پیغمبر هم عمر کې د بیت المال کوړت نه دی وړی مال دے کم مال دی خمس مالفه نو بيبيانو بی له د کار نه حيبيانو بی له خرچا ورکا بیا تر له ورکا بیا په جام جام یتیم یسیر کرا تقسیم کرا ها اج اوراجی منسکاو او ای زر زر لاړ سلام علو النباد خو خدای خیر واپس رايي رسول الله خیرو ویا سونه او ټوکړه کور کې پاتې ومای چې د پیغمبر په کور کې دنیا شپونه کی دا سونه ټوکړه د بیت المال د مال وا ها دا مکه خپل خمس راغله او تقسیم شی وسه لګه سونه پاتې وای چې شپیش پیوږي نو معلومه شو چې غریب نه ده سړی زاهد دی سلیز ده که ها س زاهد فقیر نه فقر نو خو نا غوړی نه غوړی فقر نو بنا نه ده او حدیث کراځي کاذ الفقر او یاکونه دا سړي او د نبی رسول دعاګان یوغو الله مې نعوذ بکمن الفقر نو ته پنا غار یو بیا الله فقير پیدا ک نه نه نه نه فقير نه شي غلط شوی ای دی سله زاهد دې زاهد چاته وي شتا وسره ټوله تقسیمې لری کوي نی بری کور خبر اصل دا ده ها نه نه د چي شتنه زان بویا وای مستقل دې مستقیل کتاب لیکلې عربو یو کس د عربو په پی ایچ ڈی کډه لا نو میرا نوس پورې هر د 41 و اپرو تی ډیر زړه زمانہ مې کتل او سه امر کوټه مضمون مون ور کړه ناغه د کاری چې پیغمبر فقیر نه دی بلکې سه دی زاهد او غلص زریه د مدن خولید نبی رسول الله ص لث امدن زریه دنه سمندن زریه د غریب شړي نه خبره دیو جن ادا د موستشرقین اعتراض غم دفا شو مستشرقین داوی سکولر لیبرل اغه پیغمبر چې په کور کې په نغری کې میاشت میاشت اور نه لګي اونه فقيري درزغ درک نه لګي ناغه ماشی نظام سپیش کی ماشی نظام خو سپیش کی چې سو سره اعتراض هم خیال له و نه مړه د زمو نه apoio مولانو خبره خوراک خبراز اللہ نه دا مالدار ده دولت ده اللہ ولو ورکده خوزبار حال دا خمس خبرم کولا چه خمس دا دا پیغمبر و این کندو ما من دو ملا کستاس ایمانی پا اللہ و ما انزلنا علا عابده نا نغری که اور ولی نبالی نو یو زهد دیدویم نغری که نور بلی دل دا دا فقر نخنوا دا د اید سادگه نخواسه ساده جوون نه شو دا نه نپ... ساده جوون دی یو زه دی سبریددی نه مه وزاره کوو او دویم سره جې ساده دی زمونږ انته احتما نو چې دا نن سبا زمون کا محاتدي چې د روزې در سرور ز پخلی کوو د ښو خیال دی کور کې د تک کا کار دی چې س راپې الله سبزی کټ چې پخه چېله لخې مف انځلی نی سبزی کټ کا غوخه کټ کړه په حقا ماسوخینه غوخ را چې موږ منځو بیا د ماسن ټوله ورځ یې اخلي پخلې د زکه خوراک سکا درې سرو پنځه زره د ورځې پخېږي سوزړی تاګور چې لکه پوره شمیر سار ناشتا به د لسو بجې بیا روټه بیا مازیګر چې بیا ماسن روټه پنځه وخته پنځه وخت اخلي پخلې کیږي کور کې هغه ساده جونو دایې سو وملوی خپلوی سار براغه سشته تیار کنه او رسول دا پیشتا دا اویسک. چی نیه؟ خذا بس اینی زل سائم. دا ما بس رو جشوان. سادکارو پیس کلی که جوری پرتی خوڑلی دا دا یو طول خوراگ. نبیس کلی دا قشو دایی. پیچی سو خوری او کل کل, کل وخا پخ کلی ام وخا بسوچه وخا سرکاو اخرا دا کار ساده طریقاو خوراگ. زکا مرزوننو خو عبادت هم ډېر کېدای شي کېدای روخره او, او د خوراک په غم کې نو بس بیا عبادت او دین نه کیږي کنه ټولې خبرې وي بهر حال دیو جنور ایور په اخلی ته ضرورتونه راتنه ای سر دونه وخت نو چې دا ورګوس پر روټه پخېږي سالن په پخېږي سالاد بکټ کی دا د وخت زیاو او وی د پاره اجه ستایو راش خوروزا ا څه احتمام نو چې خاص په احتمام دي دی باقي سره خوراک څکا نسيباناو إن كنتم أمان دوم الله كجريتا سيمان رودي پا الله وما أو پا غيام داد انزلنا لعاب دينا چمگو نازل بندر رالي گلهو يوم الفرقان پرز دا فتح دا بدر يوم التقل جمان پا غيرت چه مخامخ شوه دورد د کافر مسلمانانو اللح پا ريوشي بانقاده ده ازانتم بالغدوت الدنيا نهام اللد کلش تاسوه بالغدوت الدنيا پا غيرت كناران نزده مدينة وهم بالعضوة القصوى او اغا كافروا پا کناره لرد مدينة ورقب اسفل منكم او قافل دا ابو سفیان اسفل منكم اغلان دستا سنطره دا, دس دا دا سمان در بغار دا دا اغا دره و دلو نقشه راخ کا دره دي مسلمانانو صحابه کرام نبی علیه السلام بل ابو جهل مکین راغله دریم د شام د ابو سفیان قافله را روانه نقشه پیش کړبه در وی څنګه چلو شو اذ انتم ملعو د دنیا د ده دا د مدینې نه راال نو مدینه ترپ ته ودریدل نو د دنیا داش او اوچې دي وهم بلعو تل قصوا مکین راغلی زمدینه په نسبت لري ولاړ دی هغه ته او ورقب اصل منکم قافله د ابو سفیان د سمندر بغاړه تا سونه لان د 13 شمکه تیزان ورس دارن شش ولاو تواات سوال پیدا شو چې دا تاریخ ولې مقرر نشو یک دم صدا دارن تصادفي جنگ وشو موږ په اراده نور هغه جنگ را باندې مسلط شو وی وجه دا وا الله کول جنگ اوس کو تاریخ مقرر وینو بیا کېد شي او وینه ورا غریه تاسو نو شیبه مخ کی روزو شیما راګه چې بسې وی بس خبري کی خبري کی چې جنگ په مسلط ولاو توات تم کو چرتا سو وا ده کړي وې دا جنگ د تاریخ لا اختلاف تم فلمي اده نه اختلاف بم بیا راغلي او په وا ده کې ولیکن ليقضي الله امره لكن اي ولیکن جماعكم بلا ميعاد ليقضي الله ولیکن جماعكم بلا ميعاد الله به ميا را جمع کړي دي د پار ليقضي الله چې پورې کې الله امرنا خپل کار کنه کا ووله چاږي دوه اغه کې الله جهاد کو او مقصد به کیسول ی اهل کمن هلاک دیره پارچ هلاک کی او څوک چې هلاک شوي د اعلی بینه په دلیل څوک چې په دلیل تباله د دلیل په تبا تباله یعنی دلیل وسره نشی مشرک و او جامدې کی منغه څوک حیه چې جامدې د بینه په دلیل مؤمن ماهد په دلیل جامد او مشرک په دلیل سره ماړه دی یا دوی ممانوک ان په مانه د بادوک لیاهلک لی اهلک دې د بار جهالکی من هلاکه چې څوک هلاک دی ان بېینتنه بعد بېینتین پس دلیل دلیل او قران نه قران دلیل راغی او د بیم تباوه و یحیی او الله جمدې کی مناوسو حګی چې جمدې راغی بعد بېینتین پس د قران نه قران راغی جمدې شوی دې مومن واحد او ویل بريور کی او مشرک اغه تبا کی و این الله بشکلا ل سميون خام خوري دن ګالي مون بويده يزوريكم الله في منا مك قليلا نحم الست از انتم الودوه الدنيا دا ولو ولو تواتم الاختلفتم في لمال ولكن الله يقضي امرا كان مفولا څنګه چې بغیر میعاد دا استاسو جماکول اختيار دا الله نود غنیمت اختيار ام دا الله اس لسم الت و يزوريكم الله کله چې خو دلتا اوسته الله دا او خو دلتا تا یوری کا کله چې خو دل پیغمبر اتا تا دا کافر الله ستا په خو کې قلیله لګ نبی علی سلام خوب لیدلو چې دا کافر لګ دی ظاهر کې خډیرو نو دا خوب د عالم مثال نه ده کنه کله خلاف ظاهرم راضی خو کیدا سی کنه کله کلتاسری د لیک نام ده د معبرینو خبره یا د سنانه وی چيرا پلان کې مې مړ لیدا زما عمر ډېر ده مړ لیدل عمر ډېر ده راشي وای کنه کله کله خار مړنه کنه خپل مړی الا بیا جام دی ها عمرې خو خلاف ظاهری کله خوب او به کې مقصد قالتي <سؤال> اوخود اتا ته الله <سؤال> ستا په کې را کافر قليلن لگ ولوراکه کوم که چرته ته خو ديو ل فشلتم تا سو واسو شوهه د جنگولو تنازاتوم فی الامر او تاسو باس جګړه کوي په کار د جيات کې بیا بمرکو چډې د مقابله نشکولې ولیکن الله سلم لیکن الله د دې باس جګړې یا فشل او اختلاف نو ساتلې انه وې شګل الی مون په دې ذاتي سور په خاوندانو د سینو وای زوری کوم یزل تقاتم فی عینکم قلیلا یول زوری کوم هم اعینکم قلیلا ویقلمکم فی اعینهم ویزریکومهم یذلتقیتم کله چې الله تاسو ته کافر وخل کله چې تاسو سر مخامخ شوه وی خله ته فی اعینکم ساسو پسترګی قلیلا دویخه مامله دا دویخی خوب اوس دویخه میدان بدر کې مخامخ شو تاسو ته الله کافر وخل چې مخامخ شوه سپونو کې فی اعینکم ساسو پسترګی وخل قلیلا لګ تاسو تاسو لګو خوذلیش چې دا خلقون دي یو قللی او تاې لګو خود د آی نهیم په ترګو د کافروکې اوولن چ چودره دل مع لکه دا خدونونه ننیدي کافرو می دا لږ دي بللی د الله وکړه یغې الله ران دی د پارهه چ الله پورهیا خبره کاه مفوله چې کې دونکې وه چې حال شو ډاړه کوی او کم ځای چې زیاد خولی د هغه غورې رست وخت دی اول وختې لږ دي او چې کلهجنګ شوو شوه بیا یو شو. کافرونه ورو برا واستو مؤمنان چې کلچ وای الله یا الله د ترج امور واپس کیدل لټولو کارونه دی یا ایو الذین اذا لقيتم فی تن فثبتو قانون د میدان جهاد عدالت چې الله به یاد و زکر وکوي میدان جهاد کې هم الله یاد نه غافله کوي دا الله په یاد امداد راځي په ذکر راځي یا ایو اگر چې بیا خبرې به ګډیری شبک خبرې دی بګه خو بنیادي ذکر دی ذکر وکاوې الله به د اله امداد راځي نو دارنګ مجاهد له میدان جهاد کې ذکر وکاري نو دایله میدان دعوت کې وکاري مناظر له میدان مناظره کې وکاري الله امداد پدې راځي متوجي کی یا ايوالذینا من ایمانو والو اذا لقيتم في اطن کل ما خامخ شه یا وئټل دا کافر سره میدان جنگ کې فزبوتون یو خکله کوسې پਛاتې ختمه کوي دمسکر الله یادوې الله کثیره ډېر ډېر څه مطلب ذکر کثیر ابن کثیر وای بل قلب ول لسان هم او په جما لا لکم دې دا بار ته پلیونه چې کا میدان jihad کی کامیابی پزې کاردا وتی الله ورسولو تابیداری دا الله تعالی دا کوی کوي ولا تنازو او خپلマンス کې تنازع جگړه مګوې فتوپ شلو ورنه سوسو کمزوري بچي وته زهوري حکم لاړ بشيستا سو رو او دبدبه ری حکم رو دبدبه بم ختم شي په اختلاف ځکه اختلاف سره طاقت قوت تقسیمی نو تزهوري حکم نو لاړ بشيستا سو طاقت دب دبدبه او ری ویریه څه مطلب وبېستا سو هوا هوا به سړی چې او شمیږي که نه او به شرمږ اوس بیرونو کلکو ان الله بشک الله ما سابین سره د صبر نه کو دی والله تتكونو کل دی خرجو دا زجر ده او منکېږې پهشان دا کسانو خرجو چې وتمن دی آاررم د خپلو کروونه بهرن په تکبر رییان د پااره د خوددنې د خلکو چې ډیر ی س د ن سیل له مننی کوې خلک دله د لار نه مشرین په تبر روتیی وو تاس نو پت کبر بنا زی پاجز زیب او الله و بما بیما پا غصبانی آملون چی دی کئی محیطن احاتا چون کے دی یعنی دا اللہ پا علم دی و ایز زینا لما شیطان آمالا هم دا دولا سم د دا شیطان غنت مکے گئے و ایز زینا کله چې کلچی خیص سکڑیو دی تا شیطان آمالا هم دا دی اغا کارونا مشرکانا دا شرکو ته تا خیص سکڑیو خ وقال الشيطان وتويل الله غالب لكم اليوم نيشت ذورور پتا سبحان الله عز من الناس خلقونا بخلقو کې پتا ذورور نيشت زم ويني جار لكم زم استاسو گاونډي من استاسو مرګريم دا شيطان وتا دا قرض محاربي په شکل کې راغله دي چې بدل رات ابو جهل سيبل راغه دا یو سردارو دی او قبيله قرض محاربي ابا شکل را ورته وي ملک سي زکنه ده محمد تنکلی و رضور بسی و سی قافلیم را لطاو یونی سی خواه زمده سرم او دو تویریو چه وره که ضرورتی دریزه لفاش در لیگم کله پینزه زره در لیگم شیطان آخوارا کده شیطان واسلی فلا ما تراتل فیاتانی کلو چولی دو, دو دواردول یو بل لره میدانی بدر کیو دریدل نونا کا سا شیطان واپس والا کہ بے پوند و قال ابو جالو ارتوی چرتازی حدیث کی رازی ابو جالو تو این اتہاب چرتازی فقال انی بریوم منکم ذو بیزار وجودم استا سنول انی بچگز چے مارین ما غ صلا ترون چتاوسینی نے فرشتے را لے نو شیطان تے فرشتے مقابله نشی کول نو شیطان ٹوب کڑے ا یو ٹوب سارا چلانگ سارا سمندر تیز نویش او انیا خاب اللہ دا الله نه یریګم یره صدا دا یره تبعید خاص تبیری عادی شرعی هغه قابل قبولی یریګ چې الله بده پریشو به ذریعہ الله سزا راک والله ولا شدید رقاب صخر كونګي دا عذاب دی ایز یقول المنافقون نو دغه شپړه سه ملت او ګور کړه شیطان شیطان پشاکول اختیار دا الله نو دغ رنگ دغنیمتون اختیار بم دال ویز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا اخیری د ار لاسم علت دی از یقول منافقون کله چې منافقان والذین کسانو فی قلوبهم چیزونو کې مرضون مرض مراز او شک او غر حاولای دوک کړي دا مومنان دین او خپل دین منافقان جسوی بت دی دا سله پورا سره نو پورته کړي خو دا سې سناسو بغزو ابو عبد الله ابن بن سلول زړه کې لا ډاله نه و جوړا کړي خوې دا مومنان جریخ خپل دین دوک دا د دین جذبه کې راغلي دی ورګه پته بوته ولې کی چې دا مکیوالا ورپسې را لل پته بوته ولې منافقان داوي دی دا سیکولر لیبرل خلک وې وی دا مذهب نه دی دا مذهبي خلک داوي دی دین دوګه کړی او وی دا مذهب افيون دی سره افيون نه نشا دا نشکړی دی وی دا مذهب انا شنه ز د ایمان جذبره وې نو دی هم وي غره او لای دینو ومئی توکل چاچی براو سوکڑا لاللہ پالانو فین اللہ بشکل عزیزو نحیم زورا وراو حکمت والا دے. نو دا تاسو پور خلکو خنداغانی کولے. خو الله دا اللہ بیان برای درک مجی سنگ باوجود د خندا الله برای درک ندغسی د غنیمت اختیار بم دا چایی دا اللہی. ولاو تهه توفل لنه کفرومللاکه تخفیفی وښوي د من کېنوله ولاو تهه کا چې تو حالت توفل لنه کفرو کله چې به سااخلی د کافرونال تو فرې ظریونه ووجوه هم وښې په مخنواتباره په شاګانو یا بر زخ کې اچي جهه دي نو کړي وضو کوړتوي اوسه کې عذاب الحريق عذاب سودون کې ذالك العذاب بې ماده دی وجه چې قدمه دای دي کوم 330 ليګلي عملونه د تخفلو کړو سزا ده وان الله بيشک الله ليسنه ذالمه للابيد هي الظلم كون کې په اچا کذاب ياله فرعون تخفيفي دنياوي دنيا کې ما عذاب ورکوم لګو فرعونيان الله اي دابهم کذاب ياله فرعون حال د دي په شان د فرعونيانو ده والذين واگسان من قبل چدي دي نه پخو سنګم ايي تباكړه داسي وبديم تباكم كفر ويات الله اي كفر کړو د الله پایا تهو فاغزم پا الله بزنوبهم ني ولي ودي الله په سبب د خلو جرمونو الله قويون قوت والا شديد اللقاب سخر كونګه د عذاب دي او ذالکا دا ولي وي ذالکا دازکه چې بي ان الله بي شك الله لم يكن مغيرا نده نده بدلون کې نعمت نعمت لران مها چکړې پيو قوم علاقم پيو قوم حتا يغير سوچ دي بدلنې کې ما اغه احکام بیان پوسیم چې د دې په قانون لازمي وان الله بهشکه الله اوریدون اوريدن کليمن پوي ده مطلب مطلب دا ده چې دا تبديل نعمت یا ده الله پاک چاله عذاب سزا نه ور کوي اڅه نعمت پکړی ته نه اخلي امن ولا په خوف نه بدلئي او خوشحالي ولا په بد حاله نه بدلئي خو کله دیبانه چې الله کمه احکام فرس کړي آ احکام دی بدل کی نو الله رب العزت تنیمت واخی دا مطلب اوس بیا وره ذالک دا عذاب ول الله ور گئی بیان الله بشکل لم یکم غیرا نه دی بدلون کې نعمتن ان نعمت لره انا ما چکڑی علاقه وین پي وقوم یقوم باندې نعمت کړي امن ده خوشحالي ده الله وی دا نعمت تنالم حتا تر دی ویو غیرو چی دی بدلن کې ما هغه به انپوسیم چې دی په قانون لازم دي د دې الله احکام په کفر بدل کړي انکار تي وکي نو زته رحمت وال مذهب ورک دا مطلب وان الله به شکل الله سمين اوريدن غالي من بويده کذاب يا الفراون حال دې په شاندار فراونيانو دي ولزينا سانو من قبلیم چې دینه په خو کزه و بیاات رب تم تکزيب کړو پیاوته نو ځ خپل رب فاحلقنا بسو هلاک کړو دي بي زنو په سبب د جرمونو واغرقنا کمکړ په دریاب کی فرونیان وکل نو ټول کاو ظریې ظریمان مشرات ی شرت دواب جر یخینن بدتر ده جادارروونهدر اللله د الله پهنیزل زینا کساندي کفرو چې کفر ک کړړی په هم لا یو میون د بل کوریمان نه راړي اولهزینا کسان چې تا واده کړی هم دوی چا په چا سره د واده کړی ده او سمه یو هم بیا دویما ته خپل واده فیکول مرتن هروار وهم لا یتقون و بیزان د بیلوزینا نساتی نو پېما تسخفنم بل حرب یی چې په جنگ کې عمومې نو فشارت به من خل پوم بیا وسره جنگ کا ما حدی خلاف نه د کړې نو میدان جنگ کې بیا په تم سر پنک دز انا سر شپق قوانین مخ کې تیرش د میدان جنگ ومر استرا روان دی نه قوانین د امیر شوو کړل امیر jihad داغه دا پاراول قانون چې په جنگ کې با امیر د تشدد نکارخلي دا تشرید نبکارلی دا سه سزا به ور کوي میدان جنگ دا سه گزار به ور کوي چایندن اصله میاو وسات ځکه میدان jihad دا درهم میدان نه کافر دا دا سزا میدان نو دا سه با وینتوی دا سه سزا به ور چانده کافیر نسلونه یادو ساتی صحابو تقسی کلو عمله او کرد ننی مغا نسلونه یاد ساتی یاد دی نو اللہ وی فایماتا سخفان نام کچری تو اومو میرا علاندی که دوی فلحر به میدان جنگ کنو فا شرد به هم نو تشرید تس نس کولو تا, تا نو تس نس کدوی تس نس کد یا شرد شرد به هم او یارو پا دی سرمان آسو چې د دی نهروتودي ند نه سه یاددو سااتی او لا لمدې دپاره یځ کون چې دوی یاددو سای لا لم یاد کرو په ما تخافف من قومین خیانتن دو د د مخکې قانون ته تم ده په ما تخاف نه که پیغمبر من غبره میقومې د یوقوم خیانتن خیانت نه محهد د سره کړی ده خوا محهې کې یې چې نه خیانت و نو چکلا دا یره یو یقین تو رسی نو فن بیزی لیهم علا سوا فن بیزی لیهم لبزی مانا خدا دا او غرز و دویتا دا دویا وادا علا سوا داگا پڑاگا اغا وادا ما نو تمت وادا ما تاکا نو دا خدا اخلاقو نخلاب واده ما تول نمطلب دا ده اما تخافن دا علا سوا نده دا زان لده لتوکونو علا سوا دا سبشی اې ما تا من قوم کچرت یریګې د یو قوم خیانتن خیاناتنا چدی لاس کې خیانت کای نو فن بی زیله هم نو تم اور زو دویتا د دی, دی دا ودا ای ما تا نو بس ما تا شوا او چی ودا ما تشی نو دی علا سوالې تکون علا سوال چ شېتا سو برابر پدا پد ودت د صورت کې دا مطلب نه چ پوا دا ما تولو کې برابر شه تو ګره مخ کې ترجمه سوا اغدا جوړیدل کنا چې ای خیانت کئ واده ماته تاسو مسره غورځ ویلا سوا چې تاسو سو سره برابر شي ایم خلاف دلو زکو تاسو مکه نه نه دا لا سوا غیر سره نه لګي ځان لړ نو دوی خیانت کئ د واده نو تاسو فن به زیله هم واده سره ختمه کئ او علا سوالی تکونو علا سوا علا دا علا دا و سوره دیدا پارا چې تاسو برابر شي په داوید صورت وله في موحدة وجهة جهادة سو بندو دوي سرا موحدة ما تکڑا نو تام ما تکڑا نو سوا جهاد كي نو دا صورت پا دعوة بانده با عملوشي قاتلو في سبيل الله بانده با عملوشي دا مطلب او ان الله بشکر لا لا يحب الخائنين نخو خي خی خيانت كونكي نجهاد و سرا كوه ولا يصبن اللذين كفرو و مانده نكي كافر سبقو چمون ببچشي انهم بشکر دولايو جزو نمون نشي عجزة كوله چې او تګ تیرانه وعد لهم الاستطاعت دموم قانون د میدان جهاد خو عام هغه دا چې د میدان جهاد د پاره تیاری کوي اصله ته یارساته ارواح وعد لهم ايد لهم تیار کړي د کافر و لرم استطاعت سوم رجاستا ستاقتی من قوتن د قوتنا مټ د مټو قوت وامریبات الخیل او د تړلو دا سونونه د اصلې قوت ترہیبو نبی چی یو راوی په دې سرا دو الله د الله دشمن وادو کو خل دشمن واخرین نورم من دورم چې دین علاوه دي دی. سوک د سره حالت جنگ کې دی هغه مو یره سوک چې حالت جنگ کې نه نا نا دی ناغ لري دشمن ومن پیاره چاره کا وريدي سره نه پنځه وره خرابای سره نو دله به تیاری کاوه الله تعالی مونږه چتا سینا په جنې منافقان و غیره دي او الله والا یا رسول الله پیجني و ما تنفقو او څه قوت تیار وای مال غواړي کنه نو ما تنفقا چتا څو خښ کوم منشن څه شي فی سبیل الله د الله په لار کې یو په لیکوم بوربذر کی الله تعالی صدقه جروان د ملت ظلمونه په تاسوبا سز ظلم نکي کمه بني دلته دا اعد لهما ستاه تمن قوا قوت سره یو دمت قوت دویم حدیث کے رازی علا ان القوة الرمیو غشي دا اسلحہ اسلحہ تایارول نو دا اسلحہ با تایارول غواری تفسیر قرطبی وی وی تعلم الفروسیہ وی استعمال الاسلحہ تا فرض و دا اسونو دوڑ چې اس دوڑیز دکه او دارنگ اسلحہ استعمالیز دکه وی دا فرض کفایہ ده از که تا با جهاد تاروغزان تیار تا ساتې دا بهولیک نن صباحا چې دنه دیشګردی دیش شو الکه خپل دفاع د بارو مسئله نیګرهونه به ځکه وي دیشګردی دا د زمون مکه د ملک وا مون ډیر زړه خبره سکول وخت کیو نو بډی کالجونو کې با یو ټریننګ ورکړی کې دا سبې نو مان نو مرشه س پیټی نه مړه با قاعده اصله څلشي سی سی سی څه ښه داسې مانو سر نو, نو با باقاعده د کالج کې فسيواله اړکانو فسيواله اړکانو دا چې لکه څنګه د پیټي پیریډي کړه نو په کال کې به یو زمون دی ګورنمنٹ کالج کې کېدله د ګورنمنٹ کالج نه دی دی کې نو 100 100 سیو سی کولای شي چې یو به وتاغاسه ها اي سي او داغو دا, دا به ورکو دا سی به کول 6 چرتا میاش لمانه د دې سکول لکانو کانو ته با قاعده فوجي وردي واغوستې شو او د دې ته چل خو د دوالو تر کسان کسانو دا ټریننګ به ورکو چې دا سوال ملک د جهاد ضرورت راځي چې دا کومسي تیاری اے ختمک ختم او اسرائیل کې دا شهر اے افیسیت چې رسی پور د اصلي هه ټریننګ کړی منتوی دیشگردی دو بخپل تیاری دمونگا غیر کړه کلا او بخپل تیاری نو یو خبره دادا چه تیاری دل قوت رمی جیهادی اسباب سامان دو جن تانوی سیبلی کلی دی که دشمن قوم سرا اسلحه د مسلمان مقابلکه نو پا دیوان دی فرز دی شد آئین زیاد و مضبوط اسلحه جوڑکی یا فرزی با مسلمان واید دولا هم مستتاتم من قوة او مال دے پیولا گئی وما تنفقو من شین فی سبی اللہ وفا ایلیکو مانتوم لا تزلمون وین جنہو لیسل میں لها ویم قانون د امیر چکا چرتا دشمن دا سل پیشکشو کی نو د سل پیشکشی قبول کا تا صبح دا سل پیشکش نکوی او کاریخ پل غاڑی دی نو وین جنہو کچری دی مائل شو سل تا نو فجنہ لحا. نو تم غاڑا کی د سولېتا خدا امر د وجوده پارنه د امر د استه اباحه د پارې یعنی جواز شته کسول کې سولو وسرو وتوکل الله بار وسکو پالای نو بهشکا لو سم علیم اوریدون کې پوي دی وان یرید او اراده لري په دې سوله سره مقصد دوکې ان ياخد اوګه چې تاسو سره دوکو کینو مې ريګولې پینه حز وک الله لا کفيده وهو الذي أغذى تيدك بنصره چ الله است امداد کړه بن سری په امداد سره مضبوط کړه ته په خپل امداد سره وب بالمؤمنین او ملګرو د سره نصرت یو امداد په خپل نصرت او په جماعت د مؤمنانو سره کړي دی خپل امداد او وب بالمؤمنین په ډله مؤمنانو په جماعت د مؤمنانو د مؤمنانو د جماعت ستاره پر د تاییدو نصرت ذریعہ جماعت سره سره سر یعنی بچکیگی و مضبوطی والله اللہ فا بین قلوبی مغا جماعت دا جماعت تی صحابه کرام و بالمومنین سوک دی صحابه کرام دي ور صحابه کرام تی مومنین وی نو دا مومنین جمع دا یو کس و نده چه سنگ شیعگان وی چه دا صرف احلی بیتو احلی بیتو سو کسو تا سو پنج تن, پاک. پنج تن پاک پنج تن پاک کی سوک ده یو علی ده بلا سن بلا حسین بلا فاطمہ ابل جوڑ پیغمبر یادهی که عباس یادهی نو بتا نلگی نو دا پینزو نو دا پینزو و ایده کب نسری و بالمومنین ده صرف کده دا صحابه کرام و جماعت او دیو اخپلو کې جگڑی وی مقابلی وی اخپلو خلاپو توری یو وال پس راغسته وی نو اللہ فبین قلوبی هم محبت چولی والله د دا دی زنو که زنو یو بال سرورد ننستی و تعلیف و القلب دی تا زنو یو بال ولاو انفاق تما فی الارض جميعا کچری تا خرج کړي واغه سمال دولت چې زماکه کړی ټول نه مال لفت بین قلوبم تا محبت نو پیدا کړی دی ژوندو کې خلاکن الله لاله و بینم الله پخپلې دی ژوندو کې محبت واچو اینو وشکل عزیزونه حکیم زوره حکمت ذات ته یا ایو النبی وحزبک الله دا امیر د دریم حکم جامیر په الله یې تیمادو بروسه یا یو نبی پیغمبر حذ بک الله کافیره تعالی را الله و و من تباک من او هغه چا د پارم چې ستا تابیدار دي د مؤمنانو نه او ستا د مرګره لپاره الله کافیره نو په هغه باندې بروسه یې تیمات کوې بس